בעזרת השם מטבח, ספר אלים לתרופה, המשך נ"ח. ברוך השם יום דלת בשלח תקצ"ב. שלום לבני הרבנים, מורנו הרבי יצחק שיחיה. מכתבך קיבלתי פה, והיה לי לנחת. מחמת שאיני יודע מתי אבוא מוסר כתב זה לביתו, כי מעקם הדרך. על כן לא שלחתי על ידו מכתבי מיוחד אליך להשיבך על מכתבך. ואפשר אכתוב לך מתשרין, אך הוא כי בקרוב אבוא לביתי מרצה השם. דברי אביכם המצפה ומחכה לשמוח בכם, כשתזכו לחשוב על תכליתכם הנצחי, לשקוד על דלתי התורה והתפילה בכל יום. כי חוץ מזה הכל הבל, כידוע לכם. אבל צריכין לחזור זאת בכל יום ובכל עת. כי הזמן הולך ואומר וכולי. הודרו כי בכל מקום שנוסעים ובאים לשם, שומעים כל צעקות והנחות גדולות ומראות מפגיע העולם, העוברים על כל אחד ואחד, ובפרט צעקת לגימה מחסרון הפרנסה. ורואין בחוש מה שאמר אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה, אלמה למלכה להוה עלמא יכול למזבל מרירותה. אשרם מתפלל בכל יום שיזכה להנצל ממרירותה די עלמא. שעליו נאמר, ומוצא אני מר ממוות, שהוא מרירות דאגת הפרנסה וחמדת הממון והשירות. אשרא זוכה לעשירות אמיתי שהוא השמח בחלקו, שעליו נאמר, טוב לפני האלוקים ימלט ממנה וכו'. ודי בהערה זאת. דברי אביכם המצפה לראותכם בשמחה, נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה, לכולם נאמרו דברים אלה. ס"ו. <סמוך וב> ברוך השם, יום בית יתרו, תפ"ו צד"ב, קוראו מנש"ג. אהובי בני שיחיה, שלום לך ולביתך וליוציך, לצדך השם עליהם יחיו ויאריכו ימים ושנים ברוב טוב אמיתי ונצחי, אמן כן יהי רצון. מכתבך קיבלתי פעמיים והיה לי לנחת גדול, ואין לי פנאי כלל להשיבך עתה. כי אני נחוץ לדרכי לנסוע היום בעזרת השם יתברך לתשרים. כבר הייתי מוכן ביום ד' בשלח לנסוע מפה כאשר כתבתי לך, ומאת השמיים ודי עיכבוני עד הנה. כעת אין יודע מה לכתוב לך, אך אהבתך ותשוקתך החזקה לשמוע דיבורים אמיתיים ממכתביי, אילצוני ודחקוני לכתוב לך את אשר יזמין השם תחת כל מוסי. וכבר כתבתי לך במכתב הנ"ל שהעולם מלא צעקות וגניחות בלי שיעור, וכולם צועקים ממון. וכל אחד ואחד צועק בקולות משונות כאילו לא חסר יותר מכל העולם, עד שכמעט יוצאת נפשם מעומק מרירותם. וחיותם בנס על ידי חיות הנמשך בדרכים נפלאים מברית מלח עולם, אשר הילמה למלכה לאב אייחיל עלמא לסבול. צריכים לזכור זאת היטב, כי כל מה שזוכרים זאת יותר, שעיקר החיות מהצדיק יסוד עולם הממתיק בכל את מרירותא דעלמא, על ידי זה ממשיכין על עצמו חיות דקדושה ביותר, וממתיקין מעצמו מהירות בהמתקות יתרות. כי בוודאי כל אחד כפי קירובו להצדיק וכפי אמונתו בו, כמו כן ימתק מהירותו יותר. ובזה אנו צריכים לשמח נפשנו בכל עת, ולהשליך יהבנו עליו ידבח, לבטוח בו ידבח, כי כל מה דעבד רחמנא לטו והכל לטובה. חזק בני בתורה ותפילה בכל עת. ושמח נפשך בכל הדרכים והעצות ששמעת, הפוך בהם והפוך בהם וכו'. ומגודל תרדתי אין דעתי צלולה כלל להרחיב הדיבור יותר. והשם ירחם עליך וימתיק ויבטל מעליך ומביתך כל הדינים, וירחיב לך בכל עת באופן שתוכל לעבוד אותו נדבך בהרחבת הלב ובשמחה ובטוב, ל... ובטוב לבב מרוב כל. דבר אביך החפץ ומשתוקק להצלחתך הנצחית נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה. ס"ז בעזרת השם יתברך, ה' תצווה תקבצד"ב. אהובי בני שיחיה, תקבל האיגרת הרצוף פה ותשלחו מיד על הדואר ותחתמו כראוי. כי לא הנחתי החותם בעצמי כדי שתוכל לקרוא את האיגרת שכתבתי לרבי אפרים. כי כל דיבור שהשם יתברך שולח תחת כל מוסי בענייננו נצרך מאוד לכל אחד ואחד. כי בוודאי צריך כל אחד לקיים מה שהזהיר רבנו זיכרונו לברכה, לחזק עצמו תמיד. ואמר בפירוש, שהעיקר הוא מבטן שאול שיבעתי. וכל אחד נופל בדעתו כל כך, עד שנדמה לו כאילו עליו לא נאמר זאת. כאילו ירד יותר מבטן שאול חס ושלום. וכאילו אין בכוחו לצעוק עוד. וכאילו כבר צעק הרבה מאוד ואין ומועיל לו. ועוד דחיות הרבה כאלה וכאלה. ובאמת, לא חנו, כי אני יודע האמת שהוא זיכרונו לברכה קיבל בכל דבריו גם עליך בפירוש ועל כל אחד ואחד. ולא די שיכולים לצעוק תמיד איכשהו, איכשהו, גם על פי דבריו הקדושים, והנעימים, והיקרים, והנפלאים, והתמימים, בתכלית אמיתת עמקות התמימות באמת, יכולים גם לשמח עצמו בכל עת, ולחטוף היגון והנחל להופכו לשמחה. והשם יטבח יחזק לבבך ללך בדרכיו הקדושים תמיד, ולא ימושו דברי תורתו הקדושה מפינו ומפי זרע זרעינו עד עולם. דברי אביך נתן מברסלב ס"ח ברוך השם יום ו' ערב שבת קודש פרשת ויקל תקצ"ב אהובי בני חביבי, מכתבך קיבלתי פעמיים ושלוש, ולא נזדמן איש להשיבך. ועתה אין לי פנאי כלל, כי הוא ערב שבת קודש. ויש לי אורחים, תודה לקהל. החוסם צעקתך, תחכוני לי לקח לי מועד ופנאי עתה. ובאמת איני יודע מה לכתוב לך, כי כבר כתבתי לך הרבה מאוד, והרבה שמעת בעל פה, ומה אוסיף לכתוב לך? הלא כבר הודעתיך ושמעתיך פעמים אין מספר שאי אפשר לעבור העולם הזה בלי ייסורים ודאגות וניסיונות והתגרות הבעל דבר ומרירות הרבה לך מני צלן. כי אדם לעמל יולד. ואין לנו במה להחיות עצמנו כאים על ידי התורה הקדושה. כי אין שום טוב בעולם אלא התורה. וכמו שכתב דוד המלך עליו השלום, לולא תורתך שעשועה היא אז אבדתי בעוני. וברוך השם אשר חלקך מיושבי המדרש בעזרת השם ידבח. ואם אינך לומד כראוי באמת כאשר נחשוף נחשפת. כבר דיברנו הרבה שלעת עתה צריכים להחיות את עצמו בכל תיבה ותיבה שלומדים בתורה הקדושה, ובכל נקודה ונקודה שחוטפים את זה טוב בכל יום. ולהיות מודה על העבר בשמחה רבה בכל יום, ולצעוק על העתיד בקול גדול עד ישקיף ויראה השם משמיים. וגם הכיסופים בעצמם טובים ויקרים מאוד. ובעניין ראיתת המחשבות ברעיונים רעים, כבר ידעת שאפילו אתה שהורגלת מאוד במחשבות מן הצד, אף על פי המחשבה בידך תמיד. וכל עת שאתה מנתק מחשבתך מרע לטוב הוא יקר מאוד בעיניו ידבח. והלא ראית אף על פי כן כמה וכמה פעמים התגברת על מחשבותיך בדרכי ארצותיו הקדושות. על כן ראוי לך להתחיל בכל יום מחדש לתפוס מחשבתך בידך. ואפילו אם יוצאת חס ושלום למקום שיוצאת, תתפוס אותה ברסן ואף שר להשיבה לדרך הישר, כי היא בידך בכל עת. והעיקר שתרגיל עצמך לשמח נפשך בכל עוז, בכל מיני דרכים ועצות ששמעת, בפרט במילדשתותא ובדיחותא. ובטח בהשם ובכוחו הגדול והנשגב, שאיכשהו איך שיהיה, אחריתך יהיה טוב בוודאי, בלי ספק. כי הוא, זיכרונו לברכה, גמר ויגמור בוודאי. וכבר זכינו מה שזכינו לידע מהתגלות תורות ומעשיות כאלו, שלא נשמעו מעולם. וזה יהיה נשאר לנו לנצח בחסדי השם. ובעולם הבא תדע נפלאות עונג נעימת התורות האלו, ואז נבין למפרע עוצם החסד שעשה עמנו הוא יתברך, שזכינו לידע בזה העולם כל זה. ביתר אי אפשר להרחיב בזה אתה. חזק ואמץ ושמח נפשך מאוד, כי הכל יתהפך לטובה בעזר השם יטבח. ומחמת כבוד שבת קודש אי אפשר להעריך יותר דברי אביך נתן מברסלב. <coughs> שלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה, ובפרט לידידי אברך המופלא, מורנו הרב יעקב נורא יאיר. <coughs> לא יכולתי להתאפק אם לכתוב לך מעוצם אהבתי עליכם, וגודל תשוקתי לראות בהצלחתכם הנצחית. היות גם בעת היותך פה שמעתי והבנתי שנתרפאת מהתמדת הלימוד בעתים הללו. וגם עתה שמעתי עליך כאלה. נא, nah, בני חביבי, חמול עליך. כי אם לא עכשיו ומתי? וראה והבן כמה איסורים סבלת ושברת כמה מניעות כדי להתקרב אל האמת. ועתה, אחרי כל הדברים והאמת האלה ששמעת והבנת מפינו ומפי ספריו הקדושים. אין נאה לך ולנו להתרפות מדברי תורה חס ושלום, אשר הם חייך ועורך ימיך לנצח. חוסה עליך ויתגבר מעתה כארי, ותתחיל מחדש להתגבר, להתמיד בדימותך בכל יום, ואל תמשיך עליך מיד מהירות ירדת הממון. בתח בהשם, בפרט אתה שעדיין אין נוגשים לתך פרנסה. זכור כי ענקותא כלילא כוורדא. אם זוכים לעסוק בהם בתורה ותפילה ומעשים טובים כי הזמן רץ ופורח מאוד מאוד ואין עומד כלל אפילו רגע אחת כי אין שום זמן כלל והילדות והשחרות הבל הבלים אבל הבל הבלים וזכור את בוראך בימי בחרותך וחדש כנשר נוריך ותלך בדרכי האמת ששמעת מאיתנו ותעסוק בתורה הרבה בכל יום גם מזה אל תנח ידיך להרבות בתחינות ובקשות ואמירת תהילים ולפרש שיחתך לפניו יתברך בכל יום כבן לפני אביו. ותהיה עצני הלכת בכל מדי אפשר. ואם אף על פי כן נתוודה המתנגדים, אל תתבייש מפני המלעיגים. ויהיה מצחך חזק נגד עזותם הרע. ותקיים הווי עז כנמר, כי צריכין עזות הרבה בתקדושה לעמוד נגדם ונגד כל המונים שיש מעצמו ומאחריהם. אשריך אם תשמע לדברי אלה, אז תצליח ואז תשכיל לנצח. דברי אוהבו באמת לנצח נתן הנ"ל. ס"ט. ברוך השם יום ב' צו תקופצ"ב. אהובי בני שיחיה. מכתבך קיבלתי בשעה זו שאני מוכן להתעטף בטלית ותפילין ולהתפלל. וגם בשעה זו נזדמן לי עובר בשווא. והשם ידבח, ישלח רפואה שלמה לבנך ולבתך שיחיו. ולמען השם, ויזהר מרפואות גשמיות רק לסמוך על השם ידבח, כי הן רופאי אליל, כולם תוהו וכו'. רופא חינם ירפא אותך מהרה בתוך שאר חולי ישראל, אמן כן יהי רצון. ומחמת שהגיע זמן התפילה, אי אפשר להרחיב הדיבור כלל. והשם ידבח ייתן בלבך ובלב כל אנשי שלומנו. שתשמע ותבין היטב כל מה שדיברנו בשבת העבר וללך בזה. ולידע ולהאמין תמיד שהשם ידבח שומע תפילתך תמיד, ושום דיבור אינו נאבד. רק כל דיבור ודיבור עושה רושם גדול. ועל ידי זה יחמרו רחמיו יתברך, ויתהפך פניו אלינו, וירחמנו ויושיענו בכל מה שאנו צריכים להיוושע. דברי אביך נתן מברסלב ויפרוס באהבה בשלום ידידי המופלא, מורנו הרב נחמן, נכד אדוננו, מורנו ורבינו זכרונו לברכה. השם יתברך לשפוט שלום בביתו. לכל אנשי שלומנו שלום רב באהבה רבה ורחימתן עזיזה. השם יתברך יחזק לבבכם בתורה ועבודה הזו תפילה ומעשים טובים, אמן. נתן הנ"ל. עין ברוך השם, יום ד', שמיני, תקופצ"ב. שלום לאהובי בני חביבי, מורנו הרב יצחק נאור יאיר. מכתבך קיבלתי, והנה מוסר כתב זה בא ממרחק והביא איגרת וידיעה ברורה מאחיו של רב מרדכי נור יאיר. כאשר תראו בעיניכם, לכו חזו מפעלות השם, וכבר מסרתי לו מכתבי בלי חתימה מטעם הכמוס. גם ספרים, השם ידבח יזקני שיפוצו מעיינותיו חוצה להיטיב מטובו אל כל העולם, שכולם צריכים ליהנות מתורתו, אשר כל העולמות ובפרט זה העולם תלוי בו. והשם ידבח ירחם עלינו ועל כל ישראל, ויקוים תיתן אמת ליעקב, שיתגלה האמת בעולם. כי לא דבר ריקו. כל המעשה אשר נעשה תחת השמש עתה בדור הזה בעניין ספריו הקדושים. ואי אפשר לשער ולבער אפילו מה שבלבי בזה. מכל שכן וכל שכן מה שנעלם ממני גם כן. כי מאוד עמוק עמוק העסק הזה. וכל עניין המחלוקת הזה אשר היה כמוהו מעולם. ואנחנו לא נדע מה נעשה כי אליך איננו. וכתבתי זאת למען תבין מזה כמה אתם צריכים להתחזק ולהתעורר בכל יום מחדש. אחרי אשר זכינו לידע מעט מאמיתת האמת וכו' ברוך אלוקנו, אשר זרענו עד כה להאיר עינינו באור האורות כזה. ואם לא הגדלת עצמך בפורים מהעבר כאשר כתבת, אף על פי כן תשמח נפשך מעתה בכל יום. בפרט בימים הללו ימי הדר וניסן שהם ישראל. ועוסקים במצוות רבה להכין על פסח הקדוש. חזק וחזק לעשות כל ההכנות לפסח בשמחה רבה ועצומה, אשר זכינו להכין עצמנו לכל מצב בפסח לעשות רצונו אטבח, כי הוא חיינו וכו'. ותזרז עצמך לשלוח לצרוקי הטלית בזריזות, כי הזמן קצר עד הפסח. דברי אביך המצפה לשמוע כל טוב מאתכם ומאתיר בעדכם, נתן מברסלב. ע"א <עין> ברוך השם יום א', ראש חודש ניסן, תקצ"ב, פרשת מצורע. אהובי בני, מכתבך קיבלתי בעת תפילת שחרית, והיה לי לנחת גדול. כי היה לי צער קצת על שלא ראיתי מכתבך זה כמה ימים. וכל צורכי הטלית קיבלתי על נכון, ותהילה לקל, תכף תיקנתי את הטלית והטלתי בו ציצית בעזרת השם מטבח. וחידשתי אותו בשבת פרשת פראי העבר, והיה לי לנחת גדול, תהילה לקל. את טבעות אשר עשית, אשר זכית, על ידי תשוקתך הטוב, שיהיה לך חלק גדול בעטלית בעזרת השם. וזכות כנפי עטלית יגנו עליך כנשר יאיר כינו וכולי, להצילך ממחשבות זרות יתרות. רק להרגיל עצמך בכל עת להסיח דעתך לגמרי ממחשבות שאינם נצרכים באותו השעה, ולא תתחיל לחשוב בהם כלל. וזה עצה טובה מאוד ולהיות כשוכח לגמרי, וגם יותר משכחה. ולעשות עצמו כי אין הוא יודע מאלו הרעיונים כלל, ולעסוק במה שעוסק בתורה ותפילה ומשא ומתן וכיוצא, ואפילו מחשבות טובות, אם אינם שייכים בעניין זה, צריכים לסלק גם כן כאילו אין הוא יודע עתה מהם כלל. כגון בשעת התפילה אין צריכים לחשוב שום דבר. ובאמת, אז די כמתגברים כל מיני בלבולים וערבוב הדעת ביותר. אך צריכים להתגבר אז הרבה מאוד בעצה הזאת בלי להתחיל לחשוב שום מחשבות חוץ כלל. ואף על פי שמחמת הרגל בכל פעם יוצאת המחשבה לחוץ, צריכים לתפסה בכל פעם באפסה ולהכניסה לפנים ולחשוב מה שהוא מדבר עליו, ואפילו אם יהיה כן מאה פעמים בתפילה אחת. ובעניין כל מה שכתבת לי כבר שמעתי ממך דברים כאלה פעמים הרבה. וכבר ידעת שאין לך במה להחיות עצמך כי אם בעניינים שאתה כותב במכתבך, וכן עובר על כל אדם, אף על פי שאין הכל שווין, לא ראי זה קראי זה, אבל אף על פי כן, על כל אחד עובר מה שעובר בלי שיעור. ובוודאי אין שום חיות ואין שום מנוס מהם, כי אם להשם יתברך ולהתורה. ובפרט על הדרך הקדוש והחדש והנפלא והנורא, שהוא עניין השיחה בינו לבין קונו, שאין למעלה מזה. טוב להודות להשם על מעט דמעט שכבר זכית לקבל ממנו ולקיים מעט בניין זה. מי ייתן והיה לבבך זה לראה את השם כל הימים בתוספת קדושה וטהרה ובריבוי תפילות ושיחות יותר ויותר. גם לזהה מאוד מאוד לחזק את עצמו בכל יום בשמחה ובחדווה על כל נקודה ונקודה טובה שזכינו וכולי. והנה בעיתים הללו אני עוסק בעניין כוונת אלול, שהם תיקון הברית שהם סודות עצומים שגילה שם בעניין ואם לא טובי האישה וכו', או בעניין הפירות ובעניין האבדות שמחפשים המלאכים שתוקעים תקיעה, תרועה, תקיעה וכו'. אשרי האוזניים ששמעו מזה, כי לא נשמע כזאת מעולם. והעיקר היוצא משם שצריך כל אדם לבקש ולחפש הרבה הרבה מאוד מאוד אחר אבדותיו. ועיקר הבקשה והחיפוש הוא על ידי דרכי תורה. שגילה על פסוק קרא את יהושע בסימן ו', כמבואר שם במקומו. כי התורה הנ"ל הוא סוד כוונת אלול וכו'. בעיקר הכוונות הן בחינת אם עסק שמים שם אתה והציע שאול יינקה. שהוא בחינת בקי ברצו בקיא בשוב, בקי בעיל בקי בנפיק. כי מי שזוכה לקיים עם עסק וכו' והציע שאול יינקה, הוא ממשיך על עצמו בחינת סוד כוונת אלול. ויכול לחפש ולבקש אחר עבדותיו. כי צריכים לחפש ולבקש הרבה, ובוודאי בתוך אותו הזמן עובר על האדם מה שעובר, ובפרט שעבדתו על פי רוב הם במקום מדבר שממה במקום תוהו ובוהו, שמחמת זה אדם טועה כשהא עובד, ועל זה נאמר תוהו במדבר בישימון דרך וכו' וכל המזמור, ועתה הבן בעצמך כמה וכמה צריכים לחזק את עצמו, שצריכים לעבור במקומות כאלו לבקש אחר אבדות שנאבדו מכמה שנים. וגם צריכים לבקש ולמצוא אבדות מגלגולים קודמים שעברה נשמתו בהם. וקשה להימלט שבתוך החיפוש לא יאבד עוד יותר, וכמומז שם. שאפילו הצדיקים החופרים אחר האבדות, לפעמים הם עצמם עובדים מאוד, אין שם. מכל שכן שר אנשים. ועל ידי זה מתארך הגלות כל כך בכלליות. וכן גלות הנפש בפרטיות של כל אחד ואחד מתארך כל כך, הכל מחמת זה המקום ירחם. על כן, כל מי שרוצה לחוס על נפשו כמה וכמה התחזקות הוא צריך לבלי לייאש עצמו מן הבקשה והחיפוש לעולם, יהיה איך שיהיה. אפילו אם נדמה לו שהוא עובד חס ושלום בכל פעם יותר, אף על פי כן הוא יעשה את שלו ויחפש יותר. ואף על פי שאינו מוצא כלל, צריך להאמין שבוודאי מוצא הרבה על ידי הבקשה והחיפוש לבד. כי היגיעה אינו נאבדת כלל, כי לט ראותא תא וזהו יגעתי ולא מצאתי אל תאמין, יגעתי ומצאתי תאמין. וקשה, מהו לשון תאמין? הלא יכולים לראות אם מצא עם לאו. אך באמת יכול להיות שיגע הרבה ונדמה לו שעדיין לא מצא כלל. ומחמת זה אומר יגעתי ולא מצאתי. אף על פי כן אל תאמין לו, רק יגעתי ומצאתי תאמין. אף על פי שאין בידו מאומה מה שמצא, אף על פי כן תאמין באמונה שלמה שבוודאי מצא הרבה. כי יש הרבה שאין מראים לו מה שמצא עד הסוף. וגם אפילו אם לא מצא כלל עדיין, אף על פי כן מצא הרבה על ידי החיפוש והגיעה לבד. כי הגיעה והחיפוש לבד אינו נאבד בשום אופן. ועל כן יגעתי ומצאתי תאמין, תאמין די ככנ"ל, והבן היטב, כי לא דבר רקו. ועל פי דרך זה שאנו קוראים את כל ההגיעות והעבודות בתורה ותפילה, ובפרט בשיחות לפניו ידבח הכל אנו קוראים עתה בשם בקשה או חיפוש. וכן על פי רוב מבקשים ומחפשים על ידי רצון ותשוקה וגעגועים וכו'. על ידי זה אתם יכולים להתחזק הרבה בכל עת איכשהו, כי אתם מחויבים אף על פי כן לבקש ולחפש יותר כמו המחפש אחר אבידות בגשמיות, שבוודאי אינו מוצא בפעם אחת, בפרט אבידות כאלו שצריכים לבלות כל ימיו לבקשם ולחפשם, בפרט שאנו מאמינים באמת שאין הגיעה לריק חס ושלום. כי מה שמרוויחין על ידי ההגיעה והחיפוש לבד, אפילו כל זמן שהן מוצאים הוא רווח בלי שיעור יותר מכל הון דה עלמא, עין לא ראתה וכו'. מכל שקן שהיינו בטוחים שבוודאי נזכה למצוא הכל סוף כל סוף, אם נזכה להתחזק ולבקש ולחפש תמיד וכנ"ל. ובעניין הנ"ל כלולים כל הכוונות של פסח ופרשת החודש. ועתה סוס תסיס בהשם שזכינו לשמוע דברים נוראים כאלה. ביתר מזה אי אפשר להעריך כמה אנו צריכים לשמוח כשזכינו שמכהן אותנו בשבעה משבעי טעם כאלה. וששון ושמחה תשיג שתחטוף גם היגון והנחל לתוך השמחה בעל קורחם. כי בכל מה שיוכלו להחליש דעתך באיזו עצבות, חס ושלום, תאמר אדרבה, זהו שמחתי, שאיש כמוני אף על פי כן אין יודע מנפלאות כאלה, מנעימות בי נצח כאלה. ואם אני גרוע עוד יותר ויותר, אדרבא, ראוי לי לשמוח עוד יותר ויותר, שאף על פי כן זיכנו השם יטבח להישען על צדיק קדוש כזה, אשר נוראות כאלה. באלוהי אפשר להכחיש שאף על פי אני יודע המעשה של רבי אליעזר ורבי יהושע, וגם אני יודע התורה של הניגון מעין בית נימין, וגם המעשה של השבעה בטלרס. מה נדבר, מה נשיב להשם כל תגמולו עלינו? מחמת הטרדה גם אני צריך לנסוע לחתונה אם ירצה השם בשבוע הזאת, אי אפשר להאריך יותר. ירב לכם שמחת החג הקדוש ותזכו להיזהר ממשהו חמץ בגשמיות ורוחניות, ולהרגיש שמחת ודבקותה על אל הקדוש של פסח, ונשגבות נעימת קדושת הסדר של פסח, נגידה ונשמחה בישועתו. נתן מברסלב. ע"ב ברוך השם יום ה' מצורע תקצב אהובי, בני חביבי, בשעה זאת באתי מנמי רוב משמחת הנישואים תהילה לקהל, וברוך השם הכל הנכון מעם השם, וימין השם רוממה לעולם, כאשר אספר לך אם ירצה השם בבואך לפה. ואין כעת פנאי להעריך כלל, אך מחמת שנסעתי לפה עם מוסר כתב זה בעל העגלה מקהילתכם, אמרתי לא אמנע לדרוש בשלומך הטוב, כי ידעתי עוצם תשוקתך לראות מכתבי תמיד. וסוס תסיס ותגל בשמחת החג הקדוש הבא עלינו לטובה. ותראה לזרז עצמך לשלוח היין וכולי בזריזות על ידי מוקדם. ותכתוב לי תשובה ברורה על כל מה שכתבתי לך. ואם אפשר שתשתדל שיגיע לאיגרת מרבי נחמן, נכד אדוננו מורנו ורבינו זכרונו לברכה, מה טוב. ויתר מזה חיים ושלום וששון ושמחה, כי בקרוב נזכה לאכול מזון עד נשמתה, מזון שהמלאכים ניזונים ממנו. והשם ידבח יהיה בעזרנו לבאר החמץ כראוי ולזכות לצאת מחמץ למצע, ממוות לחיים, מעצבות לשמחה וכולי, נתן מברסלב. ע"ג בעזרת השם ידבח, יום ה' אחרי תקצב. שלום לאהובי בני חביבי, מורן אהוב יצחק נאור יאיר. מכתבך קיבלתי עם היין גפן. אשלם השם פעולך אותי עם משכורתך שלמה מאת השם. ותזכה לשמוח בשמחת החג ולהיזהר ממשהו חמץ בגשמיות ורוחניות. ומחמת הטרדה אי אפשר להעריך יותר ועוד חזון להרחיב הדיבור עם השם, שלום וחיים ושמחה. ותזכור דברים שכתבתי כבר ויהיה רב לך לעד. דברי אביך המצפה לישועה נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה, ושלום לאברך מורנו הרב יעקב, מכתבו קיבלתי. אף על פי שכותב מרירות ליבו, עם כל זה נהניתי ממכתבו. אשר תהילה לקל כבר נכנס בליבו כמה דיבורים מספרי אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה. אשר בשביל זה לבד כדאי לסבול שפירת מניות אלפים משהיה. קיוויתי להשם שסוף כל סוף יפעלו דבריו הקדושים אצלכם, מה שהם צריכים לפעול. רק חזקו וימצו מאוד מאוד בכל יום מחדש. ואל יבהלו אתכם מעיוניכם. כי ברוב חלומות והבלים ודברים הרבה כי את האלוקים מרע, האין בפירוש רש"י שם. דהיינו שכל המחשבות רעות ורעיונים רעים המבהילים את האדם, על כולם צריכים לזכור בו יתברך ולהתיירא ממנו לבד. כי סוף כל סוף, מה יהיה ממנו? ובוודאי כל מה שיחטוף מזה עולם איזה טוב, יהיה לו לשלל גדול בסוף. כי יבוא איתו. בפרט שתהילה לכלא יש לנו כתפיים רחבים על מי לסמוך, יש ויש בעזרת השם מטבח. רק לאחוז עצמו בשתי הידיים ובכל כוחו בנקודת האמת, ודי בזה כעת. וששון ושמחה השיגו להפוך כל היגון והנחה לשמחה. שזכינו בדורות האלה להתגלות נוראות כאלה, שצדיק האמת יכול לחפר עוונות על ידי שתיית יין, כמו שכתוב, ויאמר ה' סלחתי כדבריך. ובוודאי מצוות שתיית יין של ארבע כוסות בפסח נוגע לעניין זה. ימלא פי תהילת השם אשר זכיתי לשמוע זאת ולהדפיסו. עד שחזר האור אצלי לחזור ולקבל מתלמידיי שיזכירוני נפלאות השם בכל פעם אשר שמע אוזני ותבן לה כי לא דבר ריק הוא כל דיבור ודיבור שזכינו לשמוע ממנו זכרונו לברכה הנאמרים בספריו הקדושים. אשריה שם ליבו עליהם שימו לבבכם היטב לדבריו הקדושים הנפלאים והנוראים אשר לא נשמע כזאת וכו' דברי רבכם באמת לנצח נתן מברסלב בעזרת השם יתבח יום ו', ערב שביעי של פסח, תקצב. אהובי בני חביבי, אהבתך אילצני לכתוב עתה בחול המועד בערב שבת ושביעי של פסח. וגם אין לי פנאי כלל מחמת כבוד אורחים ושאר עניינים. וביקשתי ממך בני חביבי שתשמח בשמחת החג הקדוש. שזכינו שהשם יתבח עשה לנו ניסים כאלה שהוציאנו ממצרים וקרע לנו את הים. הכל בשבילנו. כדי שגם אנחנו בדור הזה, שהוא אני ואתה וכל האנשים שבטולצ'ין ופה ברסלב, ושבכל ערי ישראל במושבותיהם, שכולנו אלה אנחנו פה היום חיים, כולנו הם בני הדור הזה. ועלינו נפל חובת היום הזה לשמוח בשמחת קריאת ינסוף. אשר אז נתגלה אל עקותו ואדנותו וממשלתו של אין סוף בעל הרצון יתברך, בהתגלות נפלאה ונוראה אשר לא היה כמוהו. עד אשר ראתה שפחה על הים וכו', ועוללים ויונקים אמרו זה כלי וענבהו וכו'. שמח בני בשמחה זאת אשר זכית להאמין בזה על כל פנים, ולהיות בכלל ישראל עם הנבחר, אשר בשבילנו עשה את כל הניסים האלה, ובאם לא היה מסתכל על הטוב שבנו, לא היה עושה לנו ניסים כאלה. כלל הדבר החזק באמץ להיות אך שמח תמיד בכל יום, כמו שכתוב ישמח ישראל בעושיו. וכתיב יגל יעקב ישמח ישראל. ובפרט ביום טוב קודש, יום קריאת ים סוף, כי תהילה לקהל יש לנו במה לשמוח בפשיטות, אשר בחר בנו מכל עם ורוממנו מכל לשון. ובפרט שזכינו בדור הזה שאין מתנגדים על בעל השמחה האמיתי שהוא מקור השמחה, מקור הקדושה, מקור האמונה, מקור החיים האמיתיים והנצחיים, מקור החוכמה. אשרינו שזכינו לזה. עלינו לשבח לאדון הכל על כל הטוב הנפלא אשר יפיל לעשות עמנו. אשר לא יאומן כי יסופר שאנחנו בשפלות כזה נזכה לשמוע ולהבין דברים נוראים כאלה. ובאנו נתקיים המקרא שבשפלנו זכר לנו כל עולם חסדו. על כן אנו מחויבים לשמוח ולרקד בכל יום ויום בכל מה שעובר עלינו. מכל שכן וכל שכן ביום טוב קודש. ואל יהיה לך צער כלל, מה שאין אתה זוכה להיות אצלנו בכל פעם כרצונך הטוב. כי גם זה לטובה. כי יקר מאוד אלפים פעמים כשאתה אצלנו פעם אחת ברבע שנה בשבירת מניות כאלה, מאשר היית אצלי בכל שבוע בלי מניות. ברוך השם אשר אתה זוכה על כל פנים להיות על ראש השנה בכל שנה ושנה. וגם בתוך השנה אנו רואים פנים בפנים כמה פעמים. שמח בני ואל תתעצב, ושמח נפשך בכל נקודה ונקודה טובה, וביותר במילי דשטותא כידוע לך. ויתר אי אפשר להעריך, ומבטחני בך שתקיים דברי אלה. ומי שהשמחה במונו, ישלח עלינו שמחה, שנזכה לשמוח ברגל הקדוש והנורא הזה הבא עלינו לטובה. ובפרט שהוא שבת קודש ויום טוב קודש ביחד. נגילה ונשמחה בישועתו, אמן. נתן מברסלב